Ребека Ярос, четверте крило. Сині дракони походять із незвичної лінії Гормфайлеас. Відомі своїми значними розмірами, вони найбільш безжальні, особливо рідкісні синій кенджалохвіст, чиї ножеподібні шипи на кінчику хвоста можуть обезголовити ворога одним клацанням. Польовий довідник полковника Каорі. З драконячого роду. Розділ 3. Якщо Джек хоче мене вбити, Йому треба стати в чергу. Крім того, у мене таке почуття, що Ксаден Ріорсон його випердить. Не сьогодні, відповідаю я Джеку, ручка мого кенджала твердо лежить у моїй руці. І мені якимось чином вдається придушити тремтіння, коли він нахиляється до мене і вдихає. Він нюхає мене, як собака. Потім він насміхається, йде в натовп кадетів і вершників, щоб святкувати, що зібралися у великому внутрішньому дворі Цитаделі. Ще рано, мабуть, близько дев'ятої, але я вже бачу, що курсантів не так багато, як кандидатів, які стоять попереду в черзі. Судячи з переважної присутності шкіри і другий, і третій курси теж тут, придивляюся до нових кадетів. Дощ, слабша перетворюючись на бряку, ніби він прийшов тільки для того, щоб зробити найважче випробування в моєму житті ще важчим, але я впоралась. Я жива, я впоралась. Моє тіло починає тремтіти і пульсуюча біль виникає в лівому коліні. Тому яким я вдарилася об парапет. Я роблю крок, і він загрожує мені здатися. Мені треба перев'язати його, доки ніхто не помітив. Здається, ти нажила собі ворогів, каже Руда, недбало, перекладаючи смертоносний арбалет, який вона носить, пристуднувши до плеча. Вона дивиться на мене поверх слоя, проникливо оглядаючи мене з ніг до голови. На твоєму місці я б його остерігалася. Я киваю. Мені доведеться стежити за своєю спиною та рештою частин тіла. Наступний кандидат наближається з парапету. Хтось охоплює мене ззаду за плечі і крутить. Мій кенджал уже наполовину піднятий, коли я розумію, що це Ріанун. «Ми зробили це!» – вона посміхається, стискаючи мої плечі. «Ми зробили це!» – повторюю я з вимушеною усмішкою. Мої стегна вже тремтять, але мені вдається сховати у піхви біля ребер. Тепер, коли ми тут, обидва кадети – чи можу я їй довіряти? Я не можу висловити тобі свою подяку. Було принаймні три рази, коли я впала б, якби ти не допомогла. Ти мала рацію. Підошви були слизькими, як лайну. Ти бачила людина вколо? Клянуся, я щойно бачила другокурсника в рожевому смужкому волосі, а в одного хлопця весь біцепс витатуюваний лускою дракона. Конформізм. Це для піхоти. Кажу я, коли вона переплітає свою руку з моєю, тягне мене за собою в натовп. Моє коліна скрикує біль. Поширюється вгору по стегну і вниз по нозі. І я шкотельгаю, привалившись до боку ряну Прокляття! Звідки взялася ця нудота? Чому я не можу перестати тремтіти? Я збираюся впасти будь-якої секунди, і моє тіло ніяк не може залишитися у вертикальному положенні з цим землетрусом у ногах або у голові. До речі, каже вона, дивлячись вниз, нам треба помняти черевик, Там є лава. Висока постать у бездоганній чорній формі виходить з натопу, прямує до нас. І хоча Ріанон вдається ухилитися, я натикаюсь на його груди. Вайлет. Сильні руки підхоплюють мене за лікті, щоб утримати, і я дивлюся на пару знайомих, разючих карих очей, широко розкритих у явному шоці. Полегшення проминуло через мене, я спробувала посміхнутися, але, мабуть, це вийшло як спотворена гримаса. Він здається вищим, ніж був минулого літа. Борода, що розтинає його щелепу, нова. І він погладшав так, що я моргаю, або, можливо, це просто мізір затуманився по краях. Красива невимушена посмішка, яка фігурувала в багатьох моїх фантазіях, далека від похмурого виразу його рота. І все в ньому здається більш жорстокішим, але це йому йде. Лінія його підборіддя, згинання брів, навіть м'язи його біцевсів напружуються під моїм пальцями, коли я намагаюся знайти рівновагу. За останній рік Дайн. А Етос перетворився з привабливого та милого на чудового. І мене ось-ось знудить під його чобіт. «Якого біса ти тут робиш?» – кричить він, шок його очах змінюється. Чимось чужим, чимось смертоносним. «Це вже не той хлопчик, з яким я виросла, тепер він вершник другого року навчання». Дайн, рада тебе бачити. Це ще м'яко сказано, але…» тремтіння переходить у повноцінну тряску, жовч підкочує до горла. Запаморочення лише посилює нудоту, мої коліна підкошуються. Чорт забирай, велет, бурмочить він, піднімаючи мене на ноги, поклавши одну руку мені на спину, а іншу під лікоть, він швидко веде мене геть від натовпу нішу у стіні недалеко від першої оборонної вежі цитаделі. Це тінисте затишне місце з твердою дерев'яною лавкою, на яку він садить мене, а потім допомагає мені вилізти з рюкзака. Слина заливає мені рота, мене зараз нудить. Голову під коліна. Наказує Дайн, суворим тоном, до якого я не звикла, але я роблю це. Він розтирає кола по моєму попереку, коли я вдихаю через ніс і видихаю через рот. Це адреналін. Дай йому хвилину і все менеться. Я чую кроки по гравію, що наближаються. Хто ти? Чорт забирай така. Я Ріанон, я подруга Вайлет. Я делюся на граві під своїми розношеними червиками і змушую мізерний міст мого шлунка залишитися на місці. Послухай мене, Ріанон. «Звайлет – це гаразд», – наказує він. «Якщо хтось запитає і скаже їм те саме, що я сказав, що це просто адреналін виробився з її організму. Зрозуміло? Це нікого не стосується. Що відбувається з Вайлет?» – заперечує вона, її тон такий саме різкий, як у його. «Так що я не стала б говорити всяку дурницю, особливо, коли завдяки їй я перебралася через парапет. Краще б ти це мала на увазі», – попереджає він, нотки роздратування в його голосі суперечать втішним колам, які він робить по моїй спині. «Я б могла б запитати тебе, хто ти, чорт забирай такий?» – відповідає вона. «Він один з моїх найстаріших друзів. Тремтіння поступово минає, і нудота слабшає, але я не впевнена, що це через час або моє становище, тому я тримаю голову під колінами, поки мені здається розтибнути лівий черви. «О!» – відповідає Ріанон. «І вершник другого року кадет». Гарчить він. Гравий хрумтить, ніби Ріанон відступила на крок. «Тут тебе ніхто не бачить, Ві, так що не поспішай», – м'яко каже Дайн. Бо виблювати свої кишки, переживши парапет із засранця, який хотів скинути мене з нього, вважається слабкістю. Я повільно підвожусь, сідаю прямо. Так, відповідає він, ти поранена? Його погляд блукає по мені, звідчаєм, ніби йому треба побачити кожен сантиметр. У мене болить коліно, зізнаюся я, пошеп, бо це Дайн, Дайн, якого я знаю з того часу, як нам було 5 і 6 років. Дайн, чий батько, один з найнадійніших радників моєї матері. дайн, який тримав мене разом. Коли Міра поїхала в квадрант вершників і знову, коли помер Бреннан. він бере моє підборіддя між великими і вказівним пальцями, повертаючи моє обличчя вліво та вправо для огляду. Це все, ти впевнена? Його руки пробігають з моїх боків і зупиняються на ребрах. Ти носиш кинджали? Ріанон знімає з мене чоботи і зітхає з полегшенням, ворушачи пальцями ніг. Я кидаю три під ребрами та один у чоботі. Дякувати богам, інакше я не впевнена, що сиділа б тут зараз. Ха. Він опускає руки і дивиться на мене так, ніби ніколи не бачив мене раніше, ніби я зовсім незнайома людина, але потім він моргає і все минає. Поміняй свої черевики. Ви двоє виглядаєте безглузду. Ві, ти довіряєш цій? Він кидає в бій кріанон. Вона могла б чекати мене біля захисних стін цедадель і скинути мене, як це наказав зробити Джек, але вона цього не зробила. Я киваю. Я довіряю настільки, наскільки можна взагалі довіряти іншому першокурснику тут. Добре, він підводиться і повертається до неї. З боків його шкіри теж є піхви, але в кожному з них кинжали, а мої поки що порожні. Я Дайн Аєтос, і я командир другого загону секції полум'я другого крила. Командир загону? Мої брови піднімаються. Найвищі звання серед кадетів у квадранті – командир крила та командир секції. Обидві посади обіймають елітні третєкурсники. Другокурсники можуть дістатися... Командирів загонів, але тільки якщо вони виняткові. Решта просто кадети до молота. Коли дракони обирають, кого їм зв'язати і вершники після. Люди тут помирають надто часто, щоб роздавати звання передчасно. Парапет має закінчитися з найближчі кілька годин, залежно від того, як швидко кандидати перейдуть чи впадуть. Знайди роду з Сувоєм, вона зазвичай носить арбалет, і скажи їй, що Дайн Аетос узяв у свій загін і тебе, і Вайлет Соренгайл. Якщо вона розпитуватиме тебе, скажи, що вона в боргу переді мною за те, що я врятував її дупу на молодьбі минулого року. Я скоро приведу Вайлет у двір. Ріанон дивиться на мене, я киваю. Іди, поки вас ніхто не побачив, гавкає Дайн. Іду, відповідає вона, засовуючи ногу в чобіти швидко, зашнуровуючи його, поки я роблю те саме й своїм. Ти перейшла через парапет у кінних чоботях, які були тобі великі, питає Дайн, недовірливо дивлячись на мене. Вона б померла б не поміняла б я свої. Я встаю, здригаюся, коли моє коліно не витримує, намагається підкоситися. І ти помреш, якщо ми не знайдемо тобі вихід звідси. Він пропонує свою руку. Візьми її, нам треба віднести тебе до моєї кімнати. Тобі треба забентувати коліно. Його брови піднімаються. Якщо тільки за останній рік ти не знайшла якогось чудодійного засобу, про який я не знаю. Я хитаю головою і беру його за руку. Чорт, забирай вайлет. Чорт, забирай. Він непомітно притискає мою руку до свого боку. Бери рюкзак порожньою рукою і веди мене в тунель наприкінці ніші в зовнішній стіні, яку я навіть не помічала. Світло магів мерехтить у бра, коли ми проходимо повз і гасне після того, як ми проходимо. Ти не маєш тут бути. Добре знаю. Я дозволяю собі трохи накульгувати, бо тепер нас ніхто не бачить. Ти маєш бути в квадранті скріба, прогорчав він, ведучи мене тунелем у стіні. «Що, чорт забирай, трапилось? Будь ласка, скажи мені, що ти не зголосилася добровольцем у квадрант вершників. А що, на твою думку, сталося?» – питаю я, коли ми доходимо до кованих воріт, які виглядають так, ніби їх збудували, щоб не пустити троля або дракона. Він лається. «Твоя мати? Моя мати. Я киваю. Кожен Соренгайл вершник. Хіба ти не знаєш?» Ми доходимо до кругових шаблів, ідаїн веде мене вгору, минаючи перший-другий поверх, зупиняється на третьому і відчиняє ще одну браму, яка скрипить із брязком металу об метал. Це поверх другого курсу, тихо пояснює він. Що означає? Я не маю бути тут, очевидно. Я притискаюсь трохи ближче. Не хвилюйся. якщо нас хто-небудь побачить, я просто скажу, що мене охопило бажання. З першого погляду і я не могла чекати ні секунди, щоб витягнути тебе із штанів. Як завжди розумниця. його губи чіпає крива посмішка, поки ми йдемо коридором. Я можу додати пару вигуків «О, Дайн!», коли ми опинимося в твоїй кімнаті. Просто для правдоподібності. Пропоную я і насправді маю на увазі це. Він пирхає, коли опускає мій рюкзак перед дерев'яними дверима, потім робить рухи рукою перед ручкою. Лунає клацання замка. «У тебе є здібності», – говорю я. Це, звісно, не новина. Він вершник другого року навчання і всі вершники можуть творити малу магію коли їхні дракони вирішують спрямувати їхню силу, але це дайн. Не дивися так здивовано. Він закочує очі і відкриває двері Несучи мою сумку, поки допомагає мені увійти всередину. Його кімната проста, ліжко, комод, стіл та шафа. У неї немає нічого особливого, окрім кількох книг на його столі. Я з почуттям задоволення наголошую, що один з них – томик кровландської мови, який я подарувала йому перед від'їздом минулого літа. Він завжди мав дар домов. Навіть ковдру на його ліжку просту, чорну ніби під час сну він може забути, навіщо він тут. Вікно арочне, і я підходжу до нього. Крізь прозоре скло я бачу, решту без гіату через яр. Це той самий військовий коледж, але водночас цілий світ. На парапеті стоять ще два кандидати, але я відвертаюсь, перш ніж відчуваю, що мені хочеться просто подивитися, як вони падають. За день людина може винести лише стільки смертей, а я перебуваю на своєму добаному максимумі. У вас тут є упаковки? Він простягає мені рюкзак. Все отримала від майора Гілстеда. Відповідаю я кивком, сідаю на краю його майстерно заправленого ліжка і починаю ритися в рюкзаку. На щастя для мене Міра пакує речі набагато краще, ніж я, та упаковку легко знайти. Відчувай себе як дома. Він посміхається, протулившись спиною до зачинених дверей і зачепивши одну кісточку за іншу. Хоч би я ненавидів те, що ти тут, повинна сказати, що бачити твоє обличчя більше, ніж приємно бій. Я піднімаю погляд і наші очі зустрічаються. Напруга, яка була у моїх грудях останній тиждень, та що там, останні 6 місяців слабше, і на секунду Залишаємося вдвох. Я сумувала за тобою. Можливо, це прояв слабкості, але мені байдуже. Дайн і так знає про мене майже все, що треба знати. Так, я теж сумував за тобою. Тихо, каже він, його очі» пом'якшуються. Мої груди напружуються і між нами виникає усвідомлення, Майже відчутне почуття, передчуття, коли він дивиться на мене. Можливо, після всіх цих років ми нарешті на одній хвилі, коли справа доводить до бажаного один одного. І може він просто радий бачити старого друга. Тобі краще забинтувати ногу. Він повертається обличчям до дверей. Я не буду дивитися. Нічого такого, чоб ти не бачив раніше. Я вигинаю стегна та стягую шкіряні штани вниз по стегнам та через коліна. Чорт! Та, що зліва розпухла, якби хтось інший так оступився, то відчував би синець, можливо, навіть подряпину. Але я? Я повинна виправити це, щоб моя колінна чашечка залишилася там, де їй належить. Слабкі не тільки мої м'язи. Мої зв'язки, які тримають мої суглоби разом, теж не працюють. Так, але ми ж не будемо, потай купатися в річці, правда? Дражниця Він Ми росли разом на всіх постах, де служили наші батьки і де ми не були завжди знаходили місце для купання та дерева для лазіння Я закріплюю обмотку на верхній частині коліна потім обмотую і фіксую суглоб тим самим способом яким я робила відколи стала достатньо дорослою щоб цілителі могли мене навчити Це відпрацьований рух який я можу робити увісні і його Звичність майже заспокоює, якби це не означало, що починаю з пораненого квадранта. Як тільки я застегнула його на маленькій металевому застібку, я встала, натягла шкіру на дупу і застебнула її. Все прикрите. Він повертається, глядає мене. Ти виглядаєш інакше. Це шкіра. Я знизую очима. Чому? Хіба відрізнятися це погано? Мені потрібна секунду, щоб закрити рюкзак і звалити його на плечі. Слава Богу, біль у коліні минає, коли вона пов'язана таким чином. Просто він повільно хитає головою, дражнячи зубами свою нижню губу. По-іншому. Чому удає Дайн Айтос? Я посміхаюся, йду до нього, потім берусь ручку дверей з його боку. Ти бачив мене в купальниках, туніках і навіть у бальних сукнях. Ти хочеш сказати, що тебе приваблює саме шкіра? Він насміхається, але на його щоках з'являється легкий румянець, коли його рука накриває мою, щоб відчинити двері. Ради бачити, що наш рік розлуки не притупив твій Язичок Ві. О, кидаю я через плече, коли ми виходимо з коридору. Я можу робити досить багато речей своїм язиком. Ти будеш вражений. Моя усмішка настільки широка, що майже ранить і на мить я забуваю, що ми знаходимося в квадранті вершників, або що я щойно пережила парапет. Його очі палають, мабуть він теж забув. З іншого боку, міра завжди давала зрозуміти, що за цими стінами вершники не є закомплексованою, кубкою. Немає особливих причин відмовляти собі, коли ти можеш не дожити до завтра. Ми повинні витягнути тебе звідси, каже він, трусячи головою, наче йому потрібно її прочистити. Потім він знову робить рух рукою, і я чую, як засувається рюкзак. У коридорі нікого немає, ми швидко дістаємося сходи. Дякую, кажу я, коли ми починаємо спускатися. Тепер моє коліно почувається набагато краще. «Я все ще не можу повірити, що твоя мати вирішила, що відправити тебе до квадранта вежників було гарною ідеєю. Я практично відчуваю, як гнів вібрує від його погляду зі мною, поки ми спускаємось сходом. З його боку немає поручнів, але він, здається, не заперечує, що хоч один нерівний крок і йому кінець. Я теж». Вона оголосила свій указ про те, який... Квадрант мені вибирати минулої весни. Після того, як я склала вступний іспит, я відразу ж почала працювати з майором Гілстедом. Він буде такий гордий, коли завтра прочитає списки і побачить, що мене в їх немає. Унизу цих сходів під основним рівнем є двері, які ведуть до проходу в квадрант цілителів. Далі по Яру, каже він, коли ми підходимо до першого поверху. Я проведу тебе через них квадрант переписувачів. Що? Я зупиняюся, коли мої ноги ступають на полірований камінь на головному поверсі, але він продовжує спускатися. Він уже за три кроки піді мною, коли розуміє, що я не з ним. Квадрат переписників, повільно каже він, повертаючись до мене обличчям. Під таким кутом я вище за нього і я дивлюсь на нього зверху вниз. Я не можу вирушити квадрат переписувачів Дайн. Мені шкода, його брови злітають нагору. Вона цього не дозволить, я хитаю головою. Його рот відкривається, потім закривається, а кулаки стискаються з обох боків. Це місце вб'є тебе, Вайле. Ти не можеш тут залишитися. Усі зрозуміють. Ти не була добровольцем, не зовсім гнів піднімається по моєму хребті, і мій погляд звужується до нього. Незважаючи на те, хто викликав чи не викликав мене, я огризаюся. По-перше, я чудово знаю, які мої шанси тут дайне. По-друге, зазвичай 15% кандидатів не проходять через парапет, а я все ще стою. Тож думаю, я вже побила ці шанси. Він підступає ще крок. Я не кажу, що ти не надерла дупу, потрапивши сюди. Ві, але ти маєш піти. Ти зламаєшся вперше, коли тебе поставлять на спарень. І це ще до того, як дракони зрозуміють, хто ти. Він хитає головою і дивиться вбік, його щелепа стискається. Я що? Я здригаюся. Давай, кажи це. Коли вони відчують, що я менше, ніж інші, ти це маєш на увазі. Чорт забирай. Він проводить рукою по своїм близько підстриженим світло-коричневим кучерям. Досить вставляти слова в мій рот. Ти знаєш, що я маю на увазі. Навіть якщо ти доживеш до молодьби, немає жодної гарантії, що дракон зв'яже тебе. Торік у нас було 304 кадети без зв'язків, які просто сиділи й чекали початку року з цим класом, щоб знову отримати шанс на зв'язок. І всі вони абсолютно здорові. Не будь засранцем, мій шлунок стискає. Те, що він може мати рацію, не означає, що я хочу це чути або хочу, бо мене називали нездоровою. «Я намагаюся зберегти тобі життя», – кричить він, його голос відбивається від каменю сходів. «Якщо ми доставимо тебе в квадрат, переписуючи прямо зараз, ти зможеш пройти їх тести і розповісти феноменальну історію, коли писатимеш». «Якщо я відведу тебе туди», – він сказав на двері, що ведуть у внутрішній двір, – «це не в моїх силах, я не можу захистити тебе тут, не повністю». Я не прошу тебе про це. Чекай. Хіба я не хочу цього? Хіба не це запропонувала Міра? Навіщо ти сказав Ріанон віддати мене у твій загін, якщо ти просто хотів протягнути мене через чорний хід? Тиски навколо моїх грудей стискаються сильніше. Поряд із Мірою дай людина, яка знає мене найкраще на всьому проклятому континенті. І навіть він вважає, що я не впораюся тут. Щоб змусити їх піти, щоб я міг витягти тебе. Він піднімається на дві сходинки. Скорочується відстань між нами, але в його плечах немає жодної краплі рішучості. Якби рішучість мала фізичну форму, то зараз це би Дайін, Аетос. Думаю, я хочу дивитися, як помирає мій найкращий друг. Думаєш, мені буде цікаво подивитися, що вони зроблять з тобою, знаючи, що ти дочка генерала Соренгайл? Натягш шкіру, ти не станеш наїзницею Ві. Вони розірвуть тебе на шматки, а якщо не вони, то дракони. У квадранті вершників ти або закінчиш навчання, або помреш. І ти це знаєш. Дозволь мені врятувати тебе. Все його тіло опускається, і благання в його очах руйнує частину мого обурення. Будь ласка, дозволь мені врятувати тебе. Ти не можеш, що почу я. Вона сказала, що поверне мене назад. Я піду звідси або вершником, або ім'ям на камені. Вона не мала це на увазі, він хитає головою. Вона не може цього мати на увазі. Вона має це на увазі. Навіть Міра не змогла відмовити її від цього. Він дивиться мені в очі і напружується, наче бачить правду. Чорт. Так, чорт. Знизу й плечі мені йдеться не про моє життя. Добре, я бачу, як він подумки Починає мислити, адаптуючись до інформації. Ми знайдемо інший шлях. А поки що підемо. Він бере мене за рук і веде до Алькова, з якого ми зникли. Іди туди і познайомся з іншими першокурсниками. Я повернуся і через дверний отвір у вежі. Вони скоро зрозуміють, що ми знайомі, але не давай нікому шансу. Він стискає мої руки і відпускає їх. Без зайвих слів іде і зникає в тунелі. Я беруся за лямки рюкзака і виходжу на залите сонячним світлом подвір'я. Хмари розвіюються і мряк стихає, коли гравій хрумтить під моїми ногами на шляху до вершників та кадетів. Масивний двір, в якому легко може поміститися тисячу вершників, такий самий, як кварті в архівах. За формою він нагадує незграбну краплю, а закрулений кінець утворений гігантською зовнішньою стіною завтовшки не менше 10 футів. З боків розташовані кам'яні зали. Я знаю, що чотириповерхова будівля висічена вгорі із закріпленим кінцем призначена для вчених, а те, що праворуч, що височує над скелею, гуртожиток, куди мене привів Дайн. Велика ротонда, що з'єднує ці дві будівлі, також є входом до залу зборів, загальний зал і бібліотеку, розташовану за нею. Я перестаю витріщатися і повертаюся внутрішній двір обличчям до зовнішньої стіни. Праворуч від парапету стоїть кам'яний поміст, на якому сидять дві людини в формі, в яких я впізнаю коменданта і виконавчого коменданта. Обидва у повному військовому одязі, їхні медалі мерехтять у сонячному світлі. Через кілька хвилин я захожу в натовп. Ріанон, який розмовляє з іншою дівчиною, чиє синівато-чорне волосся, пістрижена так само коротко, як і Дайна. Ось те де. Посмішка Ріанон щира та повна полегшення. Я хвилювалася. Чи все, вона піднімає брови. Я можу йти. І киваю, повертаюся до іншої жінки, поки Ріанон представляє нас. Її звуть Тара, вона з провінції морей на півночі, уздовж узбережжя Смарагдового моря. У ній відчувається та ж упевненість, що й в міри, і її очі танцюють від захоплення, коли вони з Ріанун розповідають про те, як вони обидві в дитинстві були одержимі драконами. Я слухаю, але настільки, щоб запам'ятати деталі, якщо нам знадобиться окласти союз. Минає година, потім інша, згідно з дзвоном дзвонів Базгіату, який ми можемо чути звідси, потім останній із курсантів виходить у двір. За ним йдуть три вершники з іншої вежі, серед них Ксаден. Він виділяється в цьому натовпі не тільки своїм ростом, а й тим, як інші вершники обходять його, наче він акула, а всі риби обходять його. На мить я задумаюся, що це за знак унікальна сила зв'язку з драконами, і чи не тому навіть третій курсники розбігаються з його шляху, коли він із смертоносною рацією піднімається на поміст. Усього їх там зараз десь чоловік, і судячи з того, як комендант Панчик. Рухається вперед обличчям до нас. «Здається, ми починаємо, – кажу я, – Нетар і і вони обидві повертаються обличчям до помосту, усі повертаються. Триста один із вас пережили парапет, щоб стати сьогодні кадетами, – починає комендант Панчик із посмішкою політика, жестом вказуючи на нас. Цей хлопець завжди говорить руками. Гарна робота, шістдесят, сім, ні. Мої груди стискаються, коли мій мозок швидко прокручує розрахунки, майже двадцять відсотків. Це через дощ, вітер. Це більше, ніж у середньому. 67 людей загинули, намагаючись дістатися сюди. Я чула, що ця посада – лише сходинка для нього, Шепоча Тара. Він хоче здобути посаду Соренгайл, а потім генерала Мельграна. Головнокомандувач усіма силами Навари, очі бусинки Мельгрена, завжди змушували мене здригатися щоразу, коли ми зустрічалися під час кар'єри моєї матері. Генерал Мельгрен, Шепоча Ріанон, з іншого боку від мене, він ніколи не отримає його, тихо кажу я, коли комендант вітає нас у квадранті вершників. Дракон Вальгрена дає йому здатність бачити результати битви до того, як вона станеться. Його не перемогти і на тебе не може бути скоєно замах, якщо ти знаєш, що воно станеться. Як сказано в кодексі, тепер ви починаєте справжнє горнило. Кричить панчик, його голос розноситься над п'ятьма сотнями з нас, які за моїми підрахунками перебувають в цьому дворі. Вас випробуватимуть ваші начальники, на вас полюватимуть ваші однолітки і вами керуватимуть ваші інстинкти. Якщо ви доживете до молодьби, якщо вас оберуть, ви станете вершниками. Потім ми подивимося, скільки з вас доживе до випуску. За статистикою, до випуску доживають приблизно чверті з нас. Плюс-мінус кілька людей, будь-який рік, та все ж у квадранті вершників ніколи не буває нестачу в добровольцях. Кожен кадет у цьому дворі вважає, що він має все необхідне, щоб стати один із заліти найкращих що може запропонувати Навара, вершником на драконі. Я не можу не замислитись на кілька секунд, можливо, і я теж. Може, я зможу зробити більше, ніж просто вижити. Ваші інструктори навчать вас, обіцяє панчик, махнувши рукою у бік професорів, що стоять біля дверей до академічного крила. Тільки від вас залежить, наскільки добре ви вчитиметеся. Він казує на нас пальцем. Дисципліна лежить на ваших підрозділах і останнє слово за командиром Крила. Якщо мені доведеться втрутитись, повільна зловісна посмішка розповзається на його обличчі. Ви не хочете, щоб я втручався. З цим я залишаю вас із вашими командирами Крила. Моя найкраща порада – не умирайте. Він йде з помосту разом з виконавчим комендантом, залишаючи на кам'яному помості лише вершників. Брюнетка широкими плечами усмішкою, покритою шрамами, виходить вперед. Срібні шипи на плечах її мундира виблискують у сонячному світлі. Я Ніра, старший командир квадранта і голова першого крила. Командири секцій та загонів займіть свої місця. Мене штовхнули в плече, коли хтось пройшов мимо, протискаючись міжною Таріанун. Інші, наслідуючи їх, приклад, поки перед нами не опинилися близько 50 людей, які вишукувалися. Секції та загони, шепочує Яріанун. На випадок, якщо вона не виросла, в сім'ї військових. По три загони в кожній секції та по три секції в кожному з чотирьох крил. Дякую, відповідає Ріанон. Дайн стоїть у секції другого крила. Обличчя до мене, але відводить очі. Перший загін – секція пазурів. Перше крило, кричить Ніра. Людина, що стоїть ближче до помосту, піднімає руку. Кадети, коли назву ваше ім'я, станьте в лінію за командиром свого загону, інструктує Ніра. Родоволоса дівчина з арбалетем і сувоєм виходить вперед і починає називати імена. Один за одним кадети рухаються з натовпу до строю. Я веду рахунок роблячи миттєві висновок з одягу та зарозумілості. Схоже, що в кожному загоні буде приблизно 15 чи 16 чоловік. Джека викликають у секцію полум'я першого крила. Тару викликають у секцію хвоста і вони приступають до другого крила. Я вдячно зітхаю, коли командир крила виходить вперед і це не Ксаден. Нас із Ріанон викликають до другого загону секції полум'я другого крила. Ми швидко стаємо в стрій, вишуковуємося в квадрат. Швидкий погляд каже мені, що в нас є командир загону. Дайн, який не дивиться на мене. Жінка, командир виконавчого загону. Чотири вершники, які виглядають так, ніби вони другого чи третього курсу. І дев'ять першокурсників. В один із загін з двома зірками на формі і напів. Виголеними напіврожевими волоссями є реліквія бунтарів, яка обвиває їх передпліччя від зап'ястя до ліття, де вона зникає під формою, але я відвертаюся, що вона не помітила мого погляду. Ми мовчимо, доки інші крила викликаються. Сонце вже світить, б'є в мою шкіру і опалює її. Я сказала йому не тримати тебе в бібліотеці. Мамені сломав вранці переслідують мене, але я не можу підготуватися до цього. У мене є рівно два відтінки, коли справа доходить до сонця – блідий і опалений. Коли звучить наказ, ми всі повертаємося обличчям до трибуни, я намагаюся утримати погляд на зберігачі переклички, але мої очі сіпаються вправо, як у зрадників, і пульс підскакує. Ксаден дивиться на мене холодним, розважливим поглядом і здається, що він замислює мою смерть з того місця, де він стоїть, як командир четвертого крила. Я піднімаю підборіддя. Він піднімає свої криту шрамами брову, потім він щось говорить командиру Другого Крила, а потім усі командири приєднуються до гарячого обговорення. «Як ти думаєш, про що вони говорять?» – шепоче Р'янун. «Тихо, шепить Дайн». Мій хребет напружується, я не можу очікувати, що він буде моїм Дайном тут. Не за таких обставин, але все одно Тон дратує. Нарешті лідери Крил повертаються обличчям до нас і від легкого нахилу губ Ксадена мене миттєво починає нудити. «Дайн Айтус, ви і ваш загін поміняєтесь з загоном аури Бенхейвен», наказує Ніра. «Зачекайте, що? Хто така аура? Бенхейвен». Дайн киває, потім повертається до нас. «Ідіть за мною». Він каже це один раз, потім проходить крізь стрій, змушуючи нас бігти. Ми проходимо повз інший загін на шляху з «Дихання завмираю в моїх легенях». Ми переходимо до четвертого крила, крило ксадина. Мина хвилина, може й дві, і ми займаємо своє місце новому строю. Я примушую себе дихати на гордовитому, гарному обличчі Ксадена, чортова усмішка. Тепер я повністю в його владі, підпорядкована в його ланцюзі командування. Він може покарати мене як завгодно, за найменше порушення навіть уявне. Ніра дивиться на Ксадена, коли закінчує завдання, і він киває, Робить крок уперед і нарешті перериває наше змагання поглядів. Я впевнена, що він переміг, враховуючи, що моє серце скаче як кінь, що біг. Тепер ви всі кадети. Голос Ксадена лунає над двором сильніше, ніж у інших. Погляньте на свій загін. Це єдині люди, яким кодекс гарантував, що вони не вб'ють вас. Але якщо вони не можуть покінчити з твоїм життям, це не означає, що інші цього не зроблять. Хочеш дракона? Зароби його. Більшість аплодують, але я тримаю рота на замку. Сьогодні 67 людей впали чи померли якимось іншим способом. 67 таких, як Ділан, чиї батьки або заберуть їхні тіла, або дивитимуться, яких ховають біля підніжжя гори під простим каменем. Я не можу змусити себе радіти їхній втраті. Очі Ксадена знаходять мої, і мій шлунок стискається, перш ніж він підводить погляд. І я готова й посперечатися, що ви зараз почуваєтеся дуже крутими, чи не так, першокурсники? Знову оплески. Ви почуваєтеся непереможними після парапету. Чи не так? – кричить Ксаден. Ви думаєте, що ви недоторкані? Ви на шляху до того, щоб стати елітою. Вибраними. Вибрані. Чергові оплески лунають з кожною заявою все голосніше та голосніше. Ні, це не просто вигуки. Це звук крил, що б'ють повітря. О, боги! Вони прекрасні. Шепоче Ріанон поруч зі мною, коли вони з'являються в полі зору буяння драконів. Я все життя провела поряд з драконами, але завжди на відстані. Вони не терплять людей, яких не обрали. Але ці вісім вони летять просто на нас, на швидкості. Як тільки я думаю, що ось-ось пролетять над головою, вони набирають висоти, збивають повітря своїми величезними, навпівпрозорими крилами і зупиняють пориви вітру, створеного крилами настільки потужні, що я ледь не хитаюсь. Вони приземляються на зовнішню, напівкруглу стіну. Луска на їхніх грудях. Пульсує при русі, а гострі, як бритва, пазурі впиваються в край стіни з обох боків. Тепер я розумію, чому стіни завдовжки 10 футів. Це не є бар'єр. Край фортеці – це кляте сідало. У мене відкриваються вуста. За п'ять років життя тут я ніколи такого не бачила. Але, знову ж таки, мені ніколи не доводилося дивитися, що відбувається в день призову. Декілька курсантів кричать. Напевно, кожен хоче стати наїздником дракона, поки не опиниться за 20 футів від нього. Пара обдає моє обличчя, коли темно-синій дракон прямо переді мною видихає через широкі ніздрі. Його блискучі блакитні роги піднімаються над головою з елегантному смертоносному помаху, а крила на мить спалахують перш ніж скластися, і кінчик їхнього верхнього суглоба вінчає один лютий кихтистий палець. Їхні хвости також смертельні, але я не можу побачити їх під таким кутом і навіть визначити, до якої породи драконів вони відносяться. Усі вони смертельно небезпечні. Доведеться знову залучити малярів бурмочі дайн, коли шматки каменю спадають під драконами, обрушуючись на двір. Переді мною три дракони різних відтінків – червоного, два відтінки зеленого, як Тейн. Дракон Міри, один коричневий, як у Мами, один помаранчевий і велетенський морський дракон. Всі вони масивні, затуляють собою структуру цитаделі і дивляться на нас своїми золотими очима в абсолютному осуді. Якби їм не потрібні були ми, нікчемні люди, для розвитку здібностей, печатки від зв'язку та плетіння захисних щитів навколо Навара, я впевнена, вони з'їли б нас усіх і покінчили з цим. Але їм подобається захищати долину, долину за Базгіатом, яку дракони називають своїм будинком, від бежальних грифонів, а нам подобається жити, тож ми тут у найменш імовірному партнерстві. Моє серце збирається вискочити з грудей, і я з цим абсолютно згодна, бо мені теж хочеться тікати. Одна думка про те, що я повинна їхати на одному з них, страшенно сміховинна. З третього крила вибігає курсант, з криком прямуючи до кам'яної вежі за ними. Ми всі обертаємося, щоб подивитися, як він біжить до величезних, «Арочник дверей у центрі». Звідси я майже бачу слова, написані на арці, але я вже знаю їх на пам'ять. Дракон без вершника – це трагедія. Вершник без свого дракона – смерть. Вершники не можуть жити без своїх драконів, але більшість драконів можуть чудово жити після нас. Тому вони вибирають ретельно, щоб не принизитися, Обравши боягуза, а дракон ніколи не зізнається в помилці. Червоний дракон зліва відкриває свою величезну пащу, оголюючи зуби розміром з мене. Ця паща за бажання може розчавити мене як виноградину. Вогонь виривається з його язика, а потім виривається назовні в страшному полум'ю бік курсанта. Він перетворюється на кубку, попелу, на гравію, навіть не встигнувши добігти до тіні сховища. 88 загиблих. Жар від полум'я. Попалює мені обличчя, коли я перемикаю свою увагу наперед. Якщо хтось побіжить і буде так само страчений, я не хочу цього бачити. Навколо мене лунають крики. Я щосили стискаю щелепу, щоб не шуміти. Ще два пориви спеки, один ліворуч, від мене другий праворуч. Нехай буде 70. Морський дракон нахиляє голову в мій бік, ніби його звужені золоті очі бачать мене навскрізь. Страх, що сковує мій живіт і сумніви, що підступно Закручується навколо мого серця. Готова посперечатися, що навіть може розглянути обмотку, що зв'язує моє коліно. Він знає, що я в невигідному становищі, що я занадто мала, щоб піднятися на його передню лапу і сісти на коня занадто тендітна, щоб їхати вверх. Дракони завжди знають. Але я не втечу. Я б не стояла тут, якби здавалося щоразу, коли здавалося, що щось неможливо подолати. Я не помру сьогодні. Ті слова повторюю у своїй голові так само, як вони повторюються перед парапетом і над ньому. Я розправляю плечі та піднімаю підборіддя. Дракон мругає. Це може бути знаком схвалення або нудьги і дивиться вбік. бік. «Хто ще хоче передумати?» – кричить Ксаден, скануючи ряди курсантів тим же проникливим поглядом, що й темно синій дракон за його спиною. Ні, відмінно, приблизно половина з вас буде мертва до цього часу наступного літа. Строю запанувала тиша за винятком кількох несвоєчасних склипів ліворуч від мене. Третина з вас знову помре через рік і те саме в останній рік. Тут нікого не хвилює, хто твоя мати чи тато, навіть другий син короля Таорі помер під час молодьби. Так, скажи мені ще раз, чи відчуваєш ти себе невразливим тепер, коли потрапили квадрант вершників, недоторканим, литою. Ніхто не аплодує. Ще один вибух тепла цього разу прямо на моє обличчя, і кожен м'яз мого тіла стискається, готуючись до спопеління, але це не полум'я, просто пара, і вона відкидає назад косярянун. Коли дракони закінчують свій одночасний видих. Штани на першокурснику попереду мене темніють, колір поширюється його ногами. Вони хочуть нас налякати. Місію виконано бо ти для них не недоторканий і не особливий. Ксаден показує убік морського дракона і злегка нахиляється вперед, ніби розкриває сам секрет. Доки дивимось один на одного. Для них ти просто здобич.